хворі, нещасні, зажурені люди. А життя насправді інше, різноманітне, багате, щедре. І не хворості та смерть, а вічно, як життя любов, є справжньою володаркою дня і ночі. Карета проскочила бабин яр. Білі щупальця фар вихопили з мічної темряви голі стовбури силих, окутаних перед ранковим туманом сокорин. Вони стояли. Над місцем чорної скорботи, мов німі плакальниці, що від горя втратили голос. Небо наказало поспішати на Вознесенський спуск. З вершини Вознесенської кручі відкрився краєвид Дніпров'я. Обрій на сході грав нюансами бару, як на полотнах французьких імпресіоністів. Андрій Ващенко з дитинства захоплювався малярством, часто відвідував київські музеї. Імпресіоністів, правда, знав лише з репродукції. Та все ж у палітрі ранкового небосхилу він легко відрізняв тьмяні кольори Клода Мане від полум'яної жаги поля Гогена. Похмура садиба на вершині кручі нагадала Ващенкові ті неприємні дні, коли на його мистецькій кар'єрі було поставлено хрест. Сюди, в художній інститут, він прийшов складати іспити. Тут із тріском провалився Діставши незадовільний бал з малювання Підвела класична голова Сократа Яку він не зумів класично скопіювати Голова з височенним гіпсовим лобом Як у Вадима Богданова З тих пір Андрій ніколи не брав до рук пензля Хоч живопис і залишився його хоббі на все життя Але виступав він у ролі не творця А споживача мистецьких цінностей Поминувши інститутську садибу, в нетрях якої поринули його давні спогади, лікар швидкої допомоги з довіреною йому бригадою спускався вниз за вказаною у виклику адресою. Ожеледь згубно відполірувала бруківку. Станіслав Янович боявся, що при звичайному гальмуванні карету за несею дарить об столб або паркан, тому гальмував переключаючи швидкості. Приблизно на половині спуску Побачили міліцейський автофургон, що стояв радіатором угору, їм назустріч. Постаті двох міліціонерів у темних шинелях контрастно виділялися на тлі засніженого схилу сусідньої кручі. Третій міліціонер, у дуже незручній позі, приліг на вузькій лавиці, спершись з плечима на паркан. У цьому районі, як і на барачно вишневому провулку, переважали забудови до революційної доби. Невеличкі будиночки з садками, парканами та лавочками біля хвірток. На лавочках місцеві жителі в погідні літні вечори відпочивали, обговорювали новини, ласували соняшниковим насінням. До лікаря підійшов один з міліціонерів, лейтенант. На синій шинелі виділялися вузькі срібні погони з двома зірочками. «Товаришу лікар, дозвольте доповісти. Наш товариш, старшина Бондаренко» у зв'язку з тим, що на нього вчинено напад, перебуває у загрозливому стані. «Просимо оглянути його у зв'язку з тим...» «Я для цього й приїхав», – перебив лейтенанта Андрій Степанович, щоб зекономити час. Він попрямував до пораненого. Але пунктуальний лейтенант міліції вважав за необхідне докінчити рапорт у зв'язку з тим, що нам належить негайно ізолювати злочинця. Ващенко глянув туди куди вказував рукою міліцейський чин, і побачив худі плечі юнака, які раз у раз здригалися. Злочинець сидів на стовпчику під ліхтарем, що сіяв бліде немічне світло, яке осьось -ось стане зовсім зайвим. За Дніпром зростав день у хмарах, у золотих пелюшках, і вже ладен був переступити ріку. Злочинець сидів на низенькому стовпчику і плакав. Над ним виголошувала запізнілий монолог «Височенна худа жінка з такими ж, як у юнака, кістлявими плечима». Вона поривалася підкріпити слова обурення та гніву фізичними діями, але міліціонер ввічливо стримував її. Юнак уже належав не матері, а правосуддю. Так на тихій мирній вулиці, серед заспаних вікон трудівницьких осель, Сталася безглузда трагедія, більше схожа на фарс. А проте, будь ножова рана трохи глибша, вже ніхто не врятував би розпанаханої печінки, і лікареві довелось би констатувати «Екзітус letalis. Смертний кінець для потерпілого міг обернутися в смертний вирок для дурного молодика, який вчасно не послухався гірких материнських повчань. На щастя, печінка промацувалася нормально. Фінка ковзнула по її поверхні. Доведеться накласти давлячу пов'язку, щоб запобігти кровотечі при транспортуванні. Працівники міліції допомогли покласти свого товариша в карету і розпрощалися з бригадою. Автофургон завернув і почав обережно спускатися з кручі. Станіслав Янович поїхав слідом. Назад гору вони б не вибралися. Станіслав Ксьонц народився в цьому місті і знав круті норови київських узгір'їв.